بحب الله والإسلام بحب الله والإسلام بحب الله والإسلام بحب الله والإسلام بحب الله والإسلام شوفك samim tim je ljudima olakšao njihovu vjeru. Ne da ostavlja rijetke propise i ono što je propisano od ove vjere i da istražuje olačice kojih nema i koje ne postoje. Ne misliš se I ne shvata se pod Olakšanjem I lahkoćom I jednostavnošću Ostavljanje i rahatlup I popuštanje I udovoljavanje svome ličnom Protjevu i željama Kada bi se to shvatilo Da je Olakšavanje Ostavljanje rada Onda zaduženje te klif Sa kojim je došao ovaj šarijet Ne bi u osnovi imalo svoga značenja nis da cajam među ljudima onda zašto za druženje je da samo tona znači, zelama Allahu walislam walquran waljanna uhub juhafa l'iman terfa shi dejtu shu jannat dok se napati sta ti arech propise pre se ti napati pa shi shu jannat druga krajnost. هنمين منوفنا فريزيرزز اولي فرفي كرايدس ا توي تراجه يولاخشيتا دي غي غي نيهما دي نه فوستو يوبيد الامجا اسحار منا الامجا اسحار منا ابسن ترجا Ima onih koji istražuju olakšite, ispituju ima li iko da je o dotičnom pitanju dao dozvolu, odobrio dotično pitanje i onda uzimaju ono što je najlakše. احب جحافل الايمان ترفع رايه السنه احب الله والاسلام والقران والجنه احب جحافل الايمان ترفع رايه السنه ترفع رايه السنه ترفع رايه ترفع رايه السنه ترفع رايه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 da upozoravaju i govore da se ne pretjeruje u vjeri da se ne bude žestoko u pogledu islamskih propisa i tako dalje već je bilo govora o jednom islamskom propisu koji je vezan za olakšavanje ljudima A taj propis je zasnovan na jednom vrlo jasnom principu islamu, a to je Allah želi da vam olakša. I zato je u mnogim propisima ove vjere spostavio mnoge olakšice ljudima. I sama vjera je bazirana na olakšicama. Ali smo rekli da te olakšice nisu po ljudskim prohtjevima i njihovim zahtjevima i željama, nego po Allahovoj te barakeva ta'ala jasnoj i čistoj i izvornoj vjeri. Svakako da je ova vjera srednji put. Nije put bilo koje krajnosti dodavanja na nju pretjerivanja, niti oduzimanja od nje nedotjerivanja ili popuštanja. I jedno i drugo, jedna i druga krajnost je štetna po islamu. Štetna i po islami posle mani. Ako poredimo jedno i drugu krajnost, možemo zaključiti da je popuštanje u i da je traženje takozvanih olakšica kojih nema, kojih u biti nema, da je to puno opasnije nego ono što nazivaju pretjerivanje. U kom slučaju i u smislu. Upravo po tome što pretjerivanje ljudi po svojoj prirodi ne prihvataju i što ono na kraju vodi ka ostavljanju toga, to jeste oni koji slijede pretjerivanje jednostavno neće moći izdržati neće moći izdržati tako da će Ostaviti to, jer je teško ljudskom nefcu i ljudskoj prirodi. Pogledajmo šta se desilo sa idejama, sa onim sa čime su došle Haridžije. Jedna od grupacija, jedna od cekti koja se pojavila kroz istoriju islama. Danas ne nalazimo ili rijetko da možemo naći jednostavno njihove ideje da su prisutne među ljudima. Znaš to? Jer upravo su došli sa tom jednom krajnošću. A ta jedna krajnost jeste Pretjerivanje Dodavali Allah u vjeru ono što Allah Nije propisao Otežavali ljudima I jednostavno ljudi kroz istoriju Vremenom se pokazalo Da nisu mogli to izdržati Priroda ljudska Nije nije to prihvatila Zato što to po prirodi I vjere nije tako I te ideje su i napuštene I, i ostavljene i ne slijede se Među, među ljudima Ono što je prava opasnost, iako i na jedno i na drugo treba upozoravati, i jedno i drugo treba objašnjavati, prava opasnost leži u tome da se izdaju fetve i da ljudi radi po onome što misle da su vjerski islamski propisi, a to je u stvari... Popuštanje uvjeri To je ostavljanje islamskih propisa ili traženje i istraživanje olakšica, kojih nema i koji nemaju svoje osnove u Allahovi tabaraka vata'ala vjeri. To je puno opasnije upravo zbog ovog istoga principa, što mnogi ljudi gledaju sebi da olakšaju. I gledaju da pod imenom vjere jednostavno podvedu u svoje strasti što je još gore, dodajući to na, na grjeh, i da se vjerom zaogrče ono što nije ispravno Allah, vjer. I jedno i drugo je svakako opasnost po islam i po muslimane. I poznati islamski učenjak imam Eš-šatibi rahimahullahu ta'ala govori u svojoj knjizi el-muwafaqat o ovom pitanju ovom je problemu i kaže el mufti al baligh zirwat onaj koji ljudima daje fetve onaj koji ljudima objašnjava Allahu vjeru tumači i tako dalje koji je dosegao vrhunac to jeste visoki stepen huwa alladhi yahmilu an-nas to je onaj koji ljude poziva ono što je poznato i što je srednji put. Ispravan srednji put. Fima je liku bil džumhur. Ono što se odnosi na narod uopšten. Fela jezhebu bihim med hebe šide. Tako da ne ide s njima ili ne poziva ih u primjenu žestine ولا يميل بهم الى طرفي الهلال نيتي ايد اسنيمه نيتي ناклонم strani popuštanja i ostavljanja istraživanju olakšica fa in al khuruj ila al an al izlazak u bilo koju krajnost pretjerivanja ili popuštanja je izlazak od pravdi. A pravda je nazvana pravdom zato što je prava sredina, ispravna. وَلَا تَقُومُ بِهِ مَسْلَحَةُ الْحَلَقُ نити time, to jeste bilo kojom krajnošću može se uspostaviti korist Allahovim stvorenjima. أَمَّا فِي تَرَفِ تَشْدِيدِ فَإِنَّهُ مَهْلَكَ што се тиче крајности претјеривања то је пропаст а ама фи طرف الانحلال فكذلك ايضا што се тиче крајности попуштања утоме је пропаст такође لئنه المستفتي اذا ذهب به مذهب العنت والحرج يرونى كوي بيتا الله وير كوي تراжи كوي kome je treba odgovor o islamskim pitanjima kada se odvede u jednu krajnost to jeste ako se odvede u teškoću u ono što mu predstavlja teškoću izvršenja bugida ila i hiddin takvo me će neminovno vremeno da omrzne vjera jer nije onakvo kakva ona u biti jeste. Dalje kaže ima mešaltevi, a mea iza duhba bi mzehba linhilal. Ako se opet odi s njime, ako se takav odvede u krajnost popuštanja, kan maẓanna lilmašī ma'a al-hawa Onda se takav upučuje da ide za svojim strastima i protivima. Drugim riječima kao da mu se kaže vjeruješ ta goduć kako god hoćeš vjerati. Wa šru in namađa e bi nehi ani Tibrail Hewa, a šrijjaati je došao s zabranom svijeđenja strasti.to ovje imam ešalatibi Rahimimaullahu Te'ala, vrlo jasno opisu je neispravnost bilo bilo koje krajnosti. Prve generacije ovoga umme rahimahumlahu Teala čuvali su se ite kako da govoi da objašnjavaju da odgovaraju na ono što su bili pitani, pribojavali su se toga i voljali su da drugi mogu da stanu na mjesto njih i da odgovore kada budu pitanju Allahove tabaraka veta vjeri. Ustručavali su se itakako. Da govori Allahove tabaraka veta vjeri i da fetve daju i da odgovaraju na razne, pitanja. To upravo zbog toga što su smatrali veliki, opasni i, i te kako odgovorni. Govor, Allaho i Tebareke veta'ala vjeri, iako su oni u pogledu ovoga ummeta najučeniji, bojali se su Allaha subhanahu veta'ala iako su među ovim ummetom najbolje poznavali i Kur'an i sunneta Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam. Bili su svjesni rieči Allaha tebareka wa ta'ala Qul innama harrama rabbi el fawahish Reci Samo je gospodar moj zabranio El fawahish Nemora Ma zahara minha wa ma betal Bio on javni ili tajni Jer prije Nisu smatrali فقو جنم اكو ستو تاين رابي اسماتر لسو فقو جنم اكو ست جاو نتشني فالله تبارك و تعالى كاže نمورا بيو اون جاوني الى تاين وما بطل والإثم والبغي بغير الحق ناسر تاين درغي بغير الحق بسفرع وان تشريكو بالله ما لن ينزل به سلطان اذا الله приписو تهونو شتو نيه وبيهو وَاَنْ تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ i da govorite o Allah'u ono što ne znate. Dakle, okay, to je Allah, tebareka wa ta'ala, strogo i žestoko zabranio. U drugome ajetu kaže Allah, tebareka wa ta'ala, وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَةُ كُمُ الْكَدِمِ i nemojte govoriti ni po što ono što jezici vaši opisuju na istinu هذا halalum wa هذا haram. Ovo je halal, ovo je haram li teftaru ala Allahi l-kedib, da bi stana ta inači neistinu, lažme Allahi izmislili. Inna ladina jeftaru na ala Allahi l-kedib, laju flihun za istavniku izmislili, lažme Allahi neče uspiti. Allaho poslanik, sallallahu alaihi wa kako stoi u oba dva sahiha, i u Bukharii, i u muslimu, v hadisu imni, Amra kaže sallallahu alaihi wa sallam, inna Allahe لا yakbedul ilmen tiza'a, Allah neće uzeti znanje od jednom, jen tezi ovu minribad, uzimajuć ga od svojih robova. Walakin jakobe dola ilma bi qabd ulema, već će uzeti znanje uzimanjem nestavkom učenih. Hatta da am ljubqi ama tako kada više ne ostavi učenoga. I Tehazen nas suru ljudi će uzeti za svoje predvodnike žahe, neznalice Fesu ilu fefteubi pa će biti pitani, pa će odgovarati bez znanja. Fe takvi su zalutali i takvi druge odvode na stranputicu. ودى عبد الرحمن ابن أبي ليلى ليلي سيبرينا سيبريكو ادركت مئة وعشرين من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات كوسم ستو إدبادست أنصارية أصحاب الله وقصانيك صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة pa bude neko od njih pitan o nečemu izvjere fejaruddu hada ila hada pa vrati ovaj ovome ve hada ila hada i ovaj ovome hatta jirđa ilal evvel dok se to isto pitanje ne vrati onome prvome toliko su se ustručavali da govore Allahu i tabareka vata'ala vjeri Prinosi se od Huzajfe, radijallahu anhu, da je rekao La juftim nase ila salase Neće fetve davati ljudima Odgovarati na vjerska pitanja Osim trojica ljudi Regulun kad arafa nasiha al-Qur'ani wa mansuha Čovjek koji je spoznao, koji je naučio nasih i mansuha To jeste Ono što derogira i ono što je de derogira iz Kur'ana Dakle, ono što je prije objavljeno i ono što je kasni objavljeno. Ono što je na snazi i ono što je ostavljeno da se po njemu radi. To je jedna vrsta. Dakle, čovjek koji je saznao nasih i mensuh. Druga vrsta. E'u emirun la jeđidu budden. Ili vladar koji nema izbora osim da da među ljudima sudi. E'u ahmakun mutekellif. Ili ahmak, to jeste čovjek koje ne uračuniv mutekelliv onaj koji sebe zadržuje onim što nije ustanju kaže Ebu Ujene rahimahullahu ta'ala a'alamun nasi bil fetva esketuhum fiha naj učeniji među ljudima u pogledu fetvi to su oni koji najviše šute u pogledu njih To su so oni koji najviše šute u pogledu njih. Bio je pitan Šabi o nečemu, pa je rekao la edri, ne znam. Pamu bi rečeno: E mate stahi min qaulika la edri wa anta faqihul Irak. Zar senestidis da kažeš ne znaš, a ti si učenjak iz fiqa, to jest pravnik Iraka, poznat. Qaala pa on odgovori i reče لَكِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَمْ تَسْتَحِحِينَ قَالَتْ Ali se meleki nisu stidjeli kada su rekli سُبْحَانَكَ la عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا Slavljen si ti, gospodaru naš, mi nemamo znanja osim samo ono čemu si nas ti poučio. Došao je čovjek Rabii koji je plakao pa mu reče Šta te rasplakalo? Jel takaka musibet zadesio, a on kaže, la. Walakin ustufti je la ilma leho, wa zahara fil islami emrun azim. Reče, nije me zadesio neki musibet, već biva pitan onaj, biva pitan o islamu, o vjeri onaj, koji nema znanja i pojavilo se veliko nešto u islamu. Dakle, to je vrlo opasno i vrlo štetno po ovo, Allaho tebareke, vrlo vjeru. Kaže Ibnul Džewzi nakon što je spomenuo ovo od rabija Hada qavlu rabi'ata vat tabi'una mutavafirun. To su riječi rabija koji je to izgovorio u vremenu kada je puno bilo tabijina prisutnih u tom vremenu. Fe kejfe le uajene zemane nahada. A šta da je dočekao ovo naše vrijeme? A mi kažemo a šta da je dočekao ovo naše vrijeme? Ljudi se ne usručavaju Allahovete vareka vata'ala vjeri govoriti bilo šta i bilo kako bez znanja i bez dokaza. وصيته uczniيه ابن خلدة ربيع ربيوي يراكم اراك تفتي الناس بدين ده دا دايش فتوى او دговоре او اسلامським pytaniom ludima فاذا جاءك رجل يسالك pakada ti doje co wie gdy te nesto pyta fala yekun hammu Ne moj da ti bude briga kako ćeš njega izvaditi iz toga u čemu je on. Već neka ti je briga kako ćeš se osloboditi onoga o čemu te on pita. Dakle, ne moj gledati da udovoljiš njemu onome briga. وчёмه تپیتا ايش تا у тебе тражи него гледај како ќе си из тог الله تعالى من تكلم في شيء من العلم وتقلده وهو يظن ان الله عز وجل لا يساله عنه كيف فتيت في, في دين الله فَقَدْسَهُ لَتْعَلَيْهِ نَبْسُهُ عُدِينُ Onaj ko bude govorio, ono će mu od znanja i tome se posvetio, misleći da Allah, azzawajal, ga neće pitati kako si odgovorio ljudima o Allahovoj i u Allahovoj vjeri, takav uopšte ne vodi brigu ni o sebi, ni o svojoj vjeri. Dakle kome je svejedno kako će odgovoriti. Isto tako kaže: "Wa laula al-farq min Allah an ilmu ma aftaytu ahada." Da neman straha od Allaha, da neće nestati znanja, niko ništa odgovorio ne bi. "Yakunu lahum Oni u tom mom odgovoru imaju zadovoljstvo imaju rješenje a na mene odgovornost pada dakle njima lijepo a meni, a meni odgovornost zato što sam im odgovorio imami Malik rahimehu Allahu Teala često bi govorio la Edri često bi govorio la Edri to znači ne znam bio je pitan o 48 mesela šelijatskih pitanja. Pa je rekao za 32 la edri, ne znam. Bio je pitan o nekom pitanju pareče la edri, ne znam. Fakile, pa mu bi rečeno fije meselatun hafife. To je lahko pitanje. Pa se stoko najuti imami Malik i reče leisa fil ilmi -il shayun khafif niyatu nishtalah kaw ilomu nije to ništa lahko ni malo ni jednostavno kada je u pitanju Allahu te bareke ve taala yera isto tako kaže imam malik inni la ufakiru fi masalatin munthu bid'in munthu bid'a 10 sene فَمَتْتَفَقَلِي فِيهَا رَئِيٌ إِلَا الْأَن Razmišljamo o jednom pitanju više od deset godina i još nisam do sada došao do zaključka Dakle, važnost i odgovornost govora Allah vjeri i izdavanja fetriji حاجة ابن عبد الحكم كتابيو پيتان امامي مالك او نجمو ركو بي انصرف حتى انظرا فيها ايدي دوك اسپيتان تو پيتاني دوك اپرو بيري دوك اپرو ناجي فيها فاودي تاي كو يپيتاني ono go se nekoliko puta vraća pa smo mu rekli to čovjek ti dolazi više puta pita te on nekom pitaš ju onda daješ mu odgovor a on zaplaka i reče inni ahafu e an yakuna li fi almasa'i yawmun wa ayyu yawm se da ću ja imati dan to jeste dan kada ću biti ispitivan za pitanja za odgovore ovoj oh, Allaho i tabareka wa ta'ala vjeri, a veliki je to dan. To jeste nasudnjem dano, zičem Allahi te wa ta'ala o tome pita. Ma mi šavi, rahimahullahu ta'ala, bi je pitan o nekom pitanju, pa ni odgovorio. Pa mu bi rečeno, zašto to? A on odgovori hatta edri enel fadle fissukuti evfil džewa dok spoznam, je bolje da šutim ili da odgovorim. Prenosi se od esrama da je čuo Ahmed ibn Hanbala, da je rekao, često bi imao običaj da kaže la edri, ne znam. Iako je poznavao šta ljudi u tome pitanju o kojem je bio pitan kažu. Šta učenjaci o tome pitanju kažu. Ali nije došao on do do zaključka i govorio bi kao odgovor, ne znam. Odgovarao bi, Rubbama me kestu fil meselati selasa sinin, možda bih ostao tri godine na nekom pitanju. Qabla je naatekida fiha šeian, prije nego što zaključim u pogledu njega nešto. Kaže Ahmed el Mirwazi, pitao sam Ahmed ibn Hanbala, toliko pitanja da im nija ne znam broj. Pa mi je po gledu njih odgovorio na Edri. Ne znam. Spominje Ibn Žeuzi od nekih svojih učenjaka i učitelja od je učio da je neki od njih dao fetvu nekome čovjeku koji je bio udaljen koji je stanovao u mjestu udaljenom od mjesta stanovanja toga njegovoga šeha. Pa kada je otišao taj čovjek kome je ovaj odgovorio na njegovo pitanje, spoznao je da je pogriješio odgovor. Spremio se i pješica je otišao tome da mu kaže da je odgovor drugačiji, da je rješenje drugačije nego što mu je odgovorio. Pa kada bi taj isti bio pitan, nakon toga odgovarao bi nemam snagi da idem po raznim mjestima ljudima da odgovaram. Dakle, čuvali se i ustručavali da govori Allaho tebara, kaj, avtala, vjeri zbog važnosti i velike odgovornosti koja, koja pada na onoga koji odgovara. U današnjem posebno vremenu ima ih koji istražuju olakšice ispituju imali iko da je o dotičnom pitanju dao dozvolu odobrio dotično pitanje i onda uzimaju ono što je najlakše to je svakako jedna velika opasnost i jedan veliki grijeh i Prve generacije ovoga ummeta su upozoravale i zabranjivale da se istražuju mišljenja i stavovi islamskih učenjaka gdje su oni pogriješili, to jeste da se istražuju olakšice koje u biti nisu olakšice. Veliki broj islamskih učenjaka je na stanovištu da onaj ko to bude radio da je facilna. A fasik je otvoreni griješnik. Prvim generacijama je bilo na umu, to što je Allah tebari, rekao, va enihkum bejnahum bima enzel Allah i sudi među njima po onome što je Allah objavio. Wa la tete bi ahvaehum i nemoj slijediti njihove strasti. Dakle, jasna je zabrana. A zabrana za sobom povlači odgovornost jedne strane i spriječava je da se dotični čin izvrši i uradi, znači da je haram i nemoj slijediti njihove strasti od onoga što su islamski učenjaci rekli u pogledu onih koji istražuju olakšice, koji u biti u šarijatu nema je ono što je rekao imam el-Evza'i rahimahullahu ta'ala Men EhaD bi naadidiril olema i haređe minel islama, ko bude uzimal za rijetke izuzetnej riječi, ono što je ulema pogreješila, pa to privatel takav izlazi iz islama. A imam Ahmed kaže, le v en naraullen kada bi čovjek radio po riječima stanovnika kufe u pogledu nebiza a nebiz to je piće koje ustajalo i koje se u kome se pojavio alkohol njihov stav u pogledu toga je šaz to jeste neispravan izuzetan jedinstven, nije niko to rekao kao što su oni reki dakle, ne prihvata se to kaže, ko bude uzeo za riječi stanovnika kufe u pogledu nebize va ehlil medine ti fi sema, i stanovnika medine, u pogledu slušanja šta sve može da sluša va ehli mekete fi lmutaati, i stanovnika meke, rijetki izuzetni slučajevi koji su to rekli u pogledu mutri, to jeste privremenog braka, kane fasikan, takav će onda otvoreni biti fasik, otvoreni, otvoreni griješnik. Ušao je Ismail ibn Ishaq poznati Kadija, Malikijski kod el-Mu'tadlida halife koji mu je dao knjigu da je pročita. Kad u njoj olakšicce i greške u koje su neki ljudi sakupili. Šta je koji alim rekao u čemu je koji alim pogriješio da se preko toga nađe opravdanje ljudima da rade po nepravim nego takozvanim olakšicama. Kada je to vidio, ovaj kadija kaže ja emigraju mu'minin. O predvodnici vjernika In nemađeme a hazard zazindikk ovo je sakupio otpadnik odvvijeri. Za Ale mora tevdi, da reće el mora tevzi Khliiva. Kej, kako to odgovorimo ovaj kavija, in nemen eba halmutte, lem ljubij Hhin, onaj koji je odobrio muto To jeste taj privremeni brak koji je zabranjen. Oni pojedinci koji su so odobrili to mu to, nisu odobrili muziku. ومن اباح الغناء لم يبيح اضافته الى الات له. A oni koji su so, odobrili pjesmu, nisu odobrili dodavanje toj pjesmi muzičkih instrumentata. ومن جمع زلل العلماء biha debeinovu, a onaj ko uzme kosakupi posrta je učenjaka zatim bude radio, po tome otešla je njegova vjera. embita riji za ikelki tab pa je ovaj Khlifa naredio da se ta knjiga spali. Zboga vidimo. Na kakvom su statusu danas oni Koji gledaju da idu Po ljudskim strastima Šta god ljudi traže Reće im može Zato što je neko o tome rekao I zato što je neko to odobrio A ljudi koji ne znaju O čemu se radi Bivaju prebareni i zavarani Jer, jer misle da iza toga Stoje učeni A u stvari uzeli su se Posrta i Uzele su se greške učenik koje kada bi se sakupile niko to nije rekao i takav jednostavno, takav jednostavno bi rekao Allah ovoj vjeri ono što uopšte niko nije rekao niti stoji niti ima ikakve osnovi. Spominje Ibn Hazim Ibn Abdulver da su islamski učenjaci saglasni, jednoglasni. U pogledu neprihvatanja ili nedozvoljavanja da se istražuju mahane ili posrtaji učenjaka te takozvane olakšice i da se potom ne radi. Veliki broj islamskih učenjaka jasno je rekao svoj stav u pogledu zabrane. Tahrima Da se Istražuju olakšice Učenjaka Ispomenuli su isto tako Da nije dozvoljeno Da se pita O vjeri Onaj koji istražuje to Dakle Ne samo da nije dozvoljeno prihvatati to Nego nije dozvoljeno ni pitati Onoga za koga znamo da istražuje Takve Fetve I odgovorili su onome koje govorio o tome i po tome i koje radio po tome. Ovdje se postavlja jedno pitanje, to je da šarijatski dokazi ukazuju na činjenicu da je ovaj šarijat olakšan, da u njemu nema poteškoća od kojih je koranski ajet. Juriddu Allahu bikom oljusra, oja jurijdu bikom ljeosa. Allah vam hoće olakšati, a neće vam oteža. i kaže, jurijdu Allahu enju hadfi fe anku, Allah hoće da vam olakša. vauli qal insanu dafa, a stvoren je čovijek slabažnim. Hadadi Allahog poslannika sal Allahu ali ve sellem koj bilježi imam al-Bukhari imam Ahmed ako je Hasan lan sa prenosa slata kaže ehabud-din in ila llahi al-hamifiyatu samhata nei vjera Allahu jesta čista vjera govorio islamu jesta čista vjera pisuje islam i kaže jesta čista vjera samhata laká jednostavna vjera Zarovi dokazi ne ukazuju na jednostavnost, na olakšanje islama u biti? U odgovoru na ovo pitanje reći ćemo sledeći. Prvo. Onaj koji je želeo olakšati ljudima, onaj koji je objavio islam, ovakav kakav jeste, čist i jasan i lahat ljudima. To je Allah subhanahu wa ta'ala. Tako da sve što je Sve što je propisao To je olakšan. Tako da čovjek Treba da traži i Istražuje, ispituje Ono što je Allah Tebara kv. propisao Samim tim je ljudima Olakšao njihovu vjeru Ne da ostavljaš Rijetske propise I ono što je propisano od ove vjere I da istražuje olakšice Kojih nema i koje ne postoje Ako je Allah je propisao ovu vjeru i odredio tačno u njoj, propise njene. Tako da kada čovjek objasni ljudima ono što je Allah je propisao, samim tim im je i olakšao. Olakšanje ne biva po strastima ljudi. Niti je olakšanje ljudima u slijeđenju posrtaja i olakšica koje su dali neki islamski učenjaci jednostavno se pitanje pre takvog postavlja i kaže mu se kada se susretne sa Allahovim poslanikom sa Allahovim selama sudnjem dan a s druge strane muftija koji ti je dao drugačiji odgovor ili učenjak koji ti je dao drugačiji odgovor nego što je u sunnetu spomenuto kakvog ti imaš opravdanja Da ostaviš slijeđenje Resula ala, i da uzmeš riječi bilo koga drugog. U slijeđenju olakšica i posrtaja islamski učenjak je u stvari slijeđenje strasti time što onaj koji odgovara na pitanja šarijatska, dužan je da slijedi dokaze i ciljeve ovoga šarijata. A on u stvari gleda da dadne odgovor po svojim prohtjevima i po ono onome što traže oni koji mu postavljaju pitanje. Nama je zabranjeno da slijedimo strasti i prohtjeve. Od toga je koranski ajet ajed I nemojte slijediti strasti pa da skrenete. Treće, ne misli se i ne shvata se pod Olakšanjem i lahkoćom i jednostavnošću, ostavljanje i rahatlok i popuštanje i udovoljavanje svome ličnome protjevu i željama kada bi se to shvatilo da je olakšavanje ostavljanje rada onda zaduženje te klif sa kojim je došao ovaj šarijed ne bi u osnovi imalo svoga značenja ni značaja među ljudima Onda, znaš to zadruženje? Ševjetski propisi su u suprotnosti sa ljudskim strastima i protjevima. Da bi Allah ukazao na one istinu govore od onih koji lažu. Mi imamo ševjetskih propisa koje nije jednostavno izvršiti. Da čovjek uzme abdest, I klanja u hladnom danu i noći. Da čovjek, da dnezekjaci, izdvoji svoj metak. Da obavi hađu. Da se bori na lavom putu. Da izvršava šarijatske kazne. I mnogi drugi šarijatski propisi. Koji su u suprotnosti sa ljudskim strastima i, i prohtjevima i neodgovornošću i time da nema obaveze čovjeka uz sve i mnogo drugoga niko ne postavlja pitanje, niti sumnja u biti suštinu ovoga šarijata da je on došao sa olakšanjem i da je sam šarijat olakšanje ljudima a to je ono što je Allah tebara kevatala propisao mi kad uzmemo bilo koje šarijatske propise kad uzmemo načeljno sve šarijatske propise i sve što čovjek treba da unroži Od truda i napora i, i metka i tako dalje. Da bi izvršio to, te žarijetske propise. To je opet lakše od čega? Od čega je lakše to? Od džehennama. Zasigurno. Da ne spominjemo druge stvari. To je lakše od poniženja. To je lakše od, od tvrdičnuka. To je lakše od sebičnosti. To je lakše od Od To je lakše Kad sve to sakupimo s jedne strane S druge strane Cijeli šerijek I njegovo spostavlje Izvršavanje lakše Nego da čovjek to ne izvrši Pa ga čeka vatra i džehendemska padnja Istraživanje Posrtaja učenjaka Da bi se radilo po njima Da bi se olakšica ljudima Donijela Na kraju vodi neminovno ka tome da šerijatski propisi se gube i da se njima ne pridaje važnost i da se po njima ne radi. Tako da ljudi na kraju ostavljaju ovaj šerijat. Isto tako, uzimajući za te i takve olahšice, ljudi se na taj način o lahko odnose prema vjerci i poigravaju sa vjerom. Da vam navodimo jedan primjer. Ima islamskih pravnika, islamskih učenjaka koji ne postavljaju kao uslov pri braku dozvolu ili odobrenje velija ili staratelja. Ima i koji ne dobravaju Koji ne ne uslovljavaju. Drugo, ima islamskih pravnika, učenjaka koji ne uslovljavaju svjedoke prilikom vjenčanje. Ako se ova dva mišljenja istava spoje, znate do čega ćemo doći? Da nema staratelja, da nema svjedoka, jednostavno brak, dvoje se našli, uzijeli se i žive prirodno nakon neuzubila. A to niko nije rekao i to niko nije odobrio. Koja je opasnost toga? Da, dakle, jednostavno, može li to iko reći? Da je takav brak, to u, u biti, i nije brak to što je došlo kao rezultat sklapanja tih tih rijetkih mišljenja i stavova ili posrtaja i sam slučenjaka? Može li kako se Allah, tebara, tebara, tebara boji da kaže da je taj brak ili, ili to sjedinjenje ili, ili I, ili takav život da je dozvoljen to sigurno da niko neće da kaže a to većinom ili do takvih rezultata većinom dovodi upravo takav postupak dalje ovakav postupak nekih može dovesti do druge krajnosti to jeste do pretjerivanja da će drugi reći Zar Allah ne kaže Inna Mi smo ti objavili težak govor Znači da je Islam težak Allah ti to kaže Otiće u, u drugu krajnost Upravo Zbog čega? Zato što su vidjeli one da su u krajnost Jer neminovno Svaka krajnost poziva u drugu krajnost Popuštanje će druge izazvati da dođe do Do pretjerivanja Pretjerivanje, pretjerivanje drugi će izazvati da dođe do da popuštanja neminog zar ne mogu reći isto tako drugi Allah kaže em hasibtu man ili misli tautu janna walma yatikum mathalu lladina khalu min qablikum a vas nije zadesilo ono što je zadesilo silo prošli narode Ma sad huvul ba'sa uvad dara Zade šavare su i Nedače i i poteškoče Wazul zilu i bili su potresani Hatta je kulel rasul dok nebi Poslani krekao Walladine amanu Walladine amanu maahu meta Nasrullah I oni koji su vjerovali uz njega govorili bi Kada će Allahova pobjeda Kada će Allahova pobjeda Ela in Nasr Allahi qarib Zajista Allahova pobjeda blizu Može neko reču Znači i nećeš učuđene dok se ne napatiš E sad ću ti ja reći propise Preko koji će se ti napatit Pa ćeš učuđeni To je druga krajnost Koja neminovno proizilaz iz ove prve krajnosti A to je traže traženje olakšica gdje, gdje ih nema Gdje ne postoje u Isto tako Na više mjesta U ševjetskim dokazima se spominje Vohuakur hulakum Propisano vam je to A to vam je teško Mogu to uzeti za dokaz Kao što mogu uzeti za dokaz Ajete i hadise koji govore o tome Da je ovaj svijet ništavan Da je ahiret vječan I, i ono za što čovjek treba se zalaže Znači da ostavi čovjek Da ostavi u potpunosti Ovaj svijet I da ga zapostavi Isto tako za ne mogu neki reći Znate šta nama je najsigurnije ono što je najtežije to je najsigurnije da će biti isprav do da čim to nije, to nije dokaz ili da izađemo iz razilaženja uzet ćemo za sigurnije za čvršće i ono što možemo biti ubijeđeni ili ostavi ono u što sumnjaš i prihvati se onoga u što ne sumnjaš Ovo što je spomenuto dokaza, ovo je sve sahih, ali svojim granicama i na svome mjestu, ali ne uopšteno da se odnosi na cijelokupni, se odnosi na cijelokupni šarijat i i šarijatske propise. Tako da čovjek treba se čuvati toga da ne bude u jednoj krajnosti kako ne bi proizašla iz toga druga krajnost. Najviše ljudi koji bivaju iskušani u pogledu odgovora, jesu ljudi koji, budu, koji bivaju pitani o pitanjima materijalne prirode, o savremenim fetvama materijalne prirode, gdje ljudi najčešće žele, žele i traže da čuju ono što će im na neki način olakšati ili što će im odobriti ono što oni hoće da izvrše, a to ubiti nema osnove u Allahu tebareke ve taala vjeri. Nema sumnje da onaj ko odgovara na šerijatska pitanja da on nakon što uloži trud koji mu je obavezani propisan, ako pogodi ima dvije nagrade, ako pogriši ima, ima jednu nagradu, ali Ne smije čovjek da istražuje olakšice kako bi to uzeo za svoj princip u radu. Koji su najvažniji uzroci koji su doveli do traženja olakšica i posrtaja učenjaka kako bi se udovoljilo ljudima? Na prvom mjestu je slabost imana i nepoznavanje Allaha tabareka wa ta'ala ispravnim i istinskim poznavanjem, ma'rifetom. Onaj ko istinski Allaha tabareka wa ta'ala poznaje svjestani činjenice da te tabareka wa ta'ala posjeduje savršenu mudrost. I da ljudi ne mogu drugačije uspjeti osim onako kako im je, osim radeći po onome, kako im je Allah propisao, radeći naređeno i kloneći se zabrajno. Tako da onaj koji se boja Allah neće odgovoriti osim samo onako kako je, kako je ispravni i kako zna, a ako ne zna onda će, onda će ušutiti. I zato onaj koji odgovara ljudima naša rjetska pitanja treba biti svjestan činjenice da na taj način želi Allah udovoljiti i postići njegovo zadovoljstvo, a ne udovoljiti ljudima, a na kraju sebi otežati na ahiretu, jer će biti pitan i odgovoran za to šta je govorio Allah. Zatim, od uzroka istraživanja olakšica i posrtaja učenja kada bi se po njima radilo, Jeste nedostatak ili nepojavljivanje učenih među ljudima. Dešavaju se stvari ne neodgovaraca na pitanje. Ljudi ne znaju ševjetski stav u pogledu toga. U tom izlučaju dolaze oni koji će tu naći svoje dunjalučke interese. Zatim ima ljudi koji žele da budu upoznati među ljudima tako da dolazi sa čudnom fetvom odgovorom ljudima na pitanja, koja nema šarijetskog dokaza, da bi ljudi o njemu pitali, da bi se o njemu raspitivali, da bi ga pozivali na radio i televizijske programe, jer je on postao poznat preko tih fetvi i tražen posebno u današnjem vremenu. Isto tako ono što doprinosi takvih fetvi neispravnih, jeste da sredstva informisanja takve traže i podržavaju. Tako da ljudi ne znaju često za druge, osim za dotičnoga, a taj dotični daje ljudima pogodne fetve i odgovore. Zatim ima onih koji su ideološki poraženi. Tako da žele da u stvarnosti kojoj žive da islam toj stvarnosti prilagodi. Poraženi ideološki danas govore o, o toj temi, o islamu kad se spomene ovo ili ono odma se misli to je islam e on ide na to da da se prilagodi tom kretanju u, u društvu pa ako pa ako ljudi traže žešće petve on će davati žešće ako traže lakše, davat će lakše i tako dalje, jednostavno da bi se utopio u društvo u kojem se u kojem se narazi. Od uzroka jeste da ljudi preko ovih fetri ovakvih traže dunjaluk i položaj među, među ljudima. Zatim, jednostavno od uzroka pojave ovakvih jeste druga Ako su se našli oni koji popuštaju, naće se oni koji pretjeruju. Ako se nađe oni koji pretjeruju, naće se oni koji, koji popuštaju. Šta je odgovor? Šta je rješenje za ovaj problem? Rješenje za ovaj problem jeste da se među ljudima na prvom mjestu istaknu i da preuzmu svoju obavezu i dužnost i odgovornost u pogledu odgovora u ševjeckim pitanjima, davanja rješenja za konkretna pitanja koja se dešavaju među ljudima, oni u pogledu čijeg iloma nemamo sumnje i oni u pogledu čijeg ta kvaluka dakle toga što znaju da će istinski prened ljudima nemamo nikakve sumnje. Ali ako se oni ni zatvore u svojim kućama ako se ograniče samo određenim brojem ljudi oko sebe onih koji su bliski njima, ako ne izađu u javnost i ne prošire ono što treba da prošire neminovno, neminovno će doći do iskrištavanja te situacije od strane onih koji nisu kompetentni, onih koji nisu učeni i onih koji, koji će pogrešno tumačiti dakle islamski učenjaci da preuzmu ulogu i obavezu i odgovornost kojom su i obavezani. U pismu Omer ibn Aziza koji je poslao Ebu Bekri ibn al-Hazmu kaže mu وَلْتُفْشُ الْعِلْمَ i proširite znanje وَلْتَجْلِسُ حَتَّى يُعَلَّمَ مَنْ لَا يَعْلَمُ I sjedite među ljudima I sjedite među ljudima Dok ne bude poučen Onaj koji ne zna Fe innel ilme La jehlek hatta je kune sirra Jer neće nestati znanja Sve dok ne postane tajne Tajno znanje To jeste, neće nestati znanja dok se znanje ne ograniči među određenim ljudima. Dakle, kada ne bude znanje prošireno među ljudima, onda će ga i nestati. Neki među učenima se pravdaju time što neće da učestvuju na sredstvima informisanja, što na tim sredstvima informisanja ima munkera, nepravilnosti, nedostataka, harama i tako dalje. U svakom slučaju nije ograničen i spriječen rad. Ima toliko načina i mogućnosti koje čovjek može na ispravno i bez ikakve sumnje način da iskoristi i da proširi znanje među ljudima. Zatim, da se među ljudima proširi svijest o nužnosti da se pita samo onaj među islamskim učenjacima o kojem ilumu i i bogobojaznosti znamo. Oni koji su provjereni. Samim tim treba ljude naučiti tome da pitanje ili učenje ili raspitivanje ovjeri od onih koji nisu učeni ili nisu kompetentni da to ne rješava odgovornosti onoga koji pita. Jer se Allah ne može ne može prebaziti. I čovjek koji pita, koji slijedi drugoga, nije nije on izuzet od jedne vrste ičtihada, ičtihada. Truda. A to je da se potrudi da nađe onoga ko će ga naučiti njegovoj vjeri onoga o čijem znanju, o čijem takvaluku, bogovoj azosti tako dalje je čuo i i poznaje po tome. A što se tiče traženja učenijih čovjek u pogledu toga nema dužnosti osim u slučaju kada se raziđu u Paz, to je vrlo važno pitanje. Ti ako budeš tražio učenijeg, učenijeg na Dunjaluku, nećeš naći kraja. Jer Allah tebara kaže kulli ilmin alim. iznad svakog učenog je učenij. I zadovolji se sa učenijim koji ti donese dokaz i objasni obrazošiti to čemu te je naučio. Doći, ako se raziđu dvojica ili više njih koji su učeni, onda traži učenik. Kao primjer, u praksi, ako ti se djete razboli i imaš dvojicu ljekara u tome mjestu, jedan kaže, ovo mu je lijek, a drugi kaže, ono mu je lijek. Kojim ćeš poslušati? Onoga koji je učenio. Ili ćeš tražiti još u drugom mjestu koje učeni od njih, pa da prihvatiš to. Dakle, tada se traži učeni. Zatim, vrlo važna preventiva i korak u prevazilaženju ovoga problema, to jeste rješavanju problema izdavanja fetvi, olakšanja, istraživanja onoga gdje su učenjaci pogriješili, pa da se to ljudima objašnjava i odobrava, jeste i to da se izdaju zajedničke fetve o pitanjima koja se trenutno dešavaju u ummetu i međunarodu od strane učenih tako da ljudi s jedne strane se povuče Allahove vjeri i rješenju od dotičnim pitanjima a s druge strane da se pojedinci ne osame ili da ne budu ti koji će pojedinačno dati fetve u takvim pitanjima nego bi bilo bolje i jače i kod ljudi čvršće da se te fetve zajednički izdaju od strane, od strane učenih u koje se ima povjerenja i koji, i koji zasigurno znaju spominje imami malik kod Ibni Šihaba od Salima Ibni Abdullaha da je čuo Ebu Hurejru da je govorio Abdullahu Ibni Omeru da je prošao pored jedne skupine ljudi koji su bili pod ihramom. Pa su ga pitali. Postavili smo pitanje da li smiju jesti meso ulova koje su našli kod ljudi pored kojih su prošli. Poznato je da mohrim ne smije loviti niti smije jesti meso lovine koja je za njega ulovljena masu Ovdje se radi o lovu koji su ljudi jeli onako rad, radi sebe. Nije njima namjenja. Pa im je odgovorio da im je to dozvojeno da jedu. Kaže, pa sam došao u Medinu, Omerubnul Hatabu i pitao ga o tome. Pa mi reče, bime eftejteum. Kako si im ti dao fetvu? Kako si im odgovorio? A on reče, eftejteum bi eklihi. Odgovorio sam im da mogu to jest pa reče, pa rekao mu je Omer, pa moreče Omer, lov efteitam biger zalik la ougat. Da sin drugačije odgovorio udario bit. Nabita za bol. I sogharaz razumijemo revnost ashaba kako su bili privrženi tome da se ljudima daju odgovori onakvi kakvi jesu. Bez popuštanja i bez i briga Omer radijallahu anu kao halife među muslimanima u pogledu toga kakve se sve kakve se sve fetve ljudima daju i kako se ljudima objašnja vallahu vatabaraka vatavija pa kaže ome ashabu da si drugačije rekao udarjuju a šta bi tek bilo u ovom danashnje vrijeme da nam Allah te bareka taala se smili je da nam pomogne da nas pouči u njegovoj vjeri i da nas učini od onih koji koji radi po njemu koji radi po onome smisliči me Allah te bareka taala saduma subhanak allahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik